DOINA PENTRU DARUL IUBIRII Doamne, iubirea Ta ca un rug nestins, vreascurile amintirilor, încercărilor, poftelor, slabe deșarte, le-a ars și le-a risipit. Doamne, iubirea Ta ca o pâine sufletul nostru l-a hrănit și toate faptele, gândurile și cuvintele noastre ți-am dăruit,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 Boabele de har ale milei blândeței râvnei, răbdării, smereniei, curăției, credinței, înădejde și iubire în sufletele ne le-a semănat și au rodit. Doamne iubirea ta, harul Duhului Sfânt, în Sufletul și trupul nostru l-a răspândit, încât nimic din ceea ce este în această lume nu ne-am mai amintit.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 În sufletul nostru s-a evit și din fuioarele gândului dorul nostru a împletit. Lacrima pentru iubirea Domnului Doamne, din iubire soarele Tău în cuget ne luminat, boabele de har în suflete ni le-ai semănat, când pe greșii noștri i-am iertat, iar ei ne-au furat, ne-au înjurat, ne-au blestemat, de aceea o lacrimă în gene ne-a tremurat.